Igen, igen, igen, igen, igen, igen, Led Zeppelin, azért, hogy fölkeljetek, vasárnap van, én is ebéd után vagyok, és majdnem elaludtam a sülkrumpli fölött, de jó is a sülkrumpli szagában szépeket álmodni, azért is lesz Zeppelin, fekete kutyájával kezdődött a, a mai bak, bakancslista. lista, bakancs, elrontottam a saját nevem, bakancslista, mert ez üzenet is a Pandamackónak, Gyurcsánynak és Simicskának, hogy én ezen szocializálódtam. Gondoljanak, belehallgassák meg még egyszer, még egyszer, mert a magyar is tűröm, mert Félik Szerbiába élek. Tehát <coughs> ajándék volt a ledzepelén. Valamikor a zene szabad volt, 70-es évek, a rockzene is szabad volt, már nem az, de viszont mi szabadon, hirdethetjük az igét itt a Kúrádióban, aminek a telefonszáma 061 35, 39 451 és ezek nem a méreteim bárkivel tényleg nagyon szívesen beszélgetek, szeretettel beszélgetek volt már akivel beszélgettem, csodálatos volt egyébként, ő majd kap mindjárt ajándékot, mert nagyon pontosan érti és érzi az én ízlésemet, szívemet, tehát pont csoki és bor. Ez, ezért a, ezzel a kettőt bárki mert Az volt a baj, mindig a politika pénzt ért. Én meg azért elég ostoba vagyok, hogy arra gondoljak, hogy a pénz átváltható borra és csokira, de ha egyből például e, Simicska most fölvesz, szükség levesz szakemberekre, akkor egy kis trüffelt betol, meg egy kis bort, akkor szerintem levesz a lábamról. De nem hiszem, hogy e, a mi Lajosunk a Kúrádiót hallgatja, kár, kár mert majd róla, főleg róla, róluk is szó lesz a, a hírválasztásban, vagy a hírhekkelésben, e, beszélhetnék majd másról is, de szerintem annyira szórakoztató, most, ami most történt a hétvégén, és ez azért eltart egy hétig, hogy azért ilyen vidám perceket a magyar politika történetében ne hagyjunk ki. Persze, persze lesz evangélium, hisz a lélekről van szó, folyamatosan ezt kell a magyarok fejébe venni. Egyszerűen a magyarok elfelelkeztek a lelkükről, azt hitték, hogy csak a pikili meg a pénz számít. Nem, a pikilit is, meg a pénzt is, a kukit hívja a kisfiam pikilinek, a pénz mozgatja, de és a lelket is tudja mozgatni, de van úgy, hogy a lélek mozdul meg, és aztán például dühös lesz és érdekes nyelvi lelemény. Nagyon vicces helyzetben vagyok, ugyanis ettől a pinaktól fogva, a, tudjátok, hogy az ondóról és a spermiumról, és ezek testvéréről, a boldogság cseppekről beszélek, hogy azt majd hogy fogom idézni kell, vagy most már lehet azt mondani, hát nem is tudom. De térjünk vissza oda, hogy köszönöm Anikónak hogy jó volt hozzám én is jó vagyok hozzá és Bona Vista Social Clubból fogjuk meghallgatni tehát ez szívküldi szívnek ja, tök jó van még mindig Káztról, nagyon örülök szerintem vele tényleg ha megtörtént az hogy egyedül a világon Kubában volt élhető szocializmus, szerintem az is lehetséges hogy ő soha nem hal meg tehát Fidel Castro egészségére és boldogságára, és ö, a q hallgatók örömére szóljon, buona vissza szorsak. Tiene árbol por Ha süt a nap, a tengerben halak vannak, és szépek a nők, akkor minden társadalmi program elképzelhető, hogy nyertes és sikeres lesz. De a házi feladatunkkal kell kezdenünk. <kül> Ugye olvassuk az evangéliumot a szabályosan a vasárnapra rendelt ígé helyek szerint, meg mindig állandóan érdekes dolgokat olvasunk benne, Ki gondolta volna. Napnyugta után, amikor beesteledett, odahorták hozzá a betegeket, Jézus rovaszó, és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott tolongott az ajtó előtt. Sok beteget meggyógyított különféle betegségekből, sok ördögöt kiűzött, de nem engedte őket szókhoz jutni, mert tudták, hogy kicsoda. Hajnal tájban, amikor még sötét volt, Jézus elindult és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni. Simon és társai utána mentek, hogy megkeressék. Amikor megtalálták, ezt mondták neki, mindenki keres. De ő így válaszolt, menjünk máshová. A szomszédos helyiségekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hisz, azért jöttem ki. és bejárta egész Galileát, tanította a zsinagógákban és ördögöket űzött ki. Na! Ugye mondhatjuk, hogy a, a szerencsések, akik látták a Monty Pythonok a Brian életét, ugyanis ez az igen részt ők is megcsinálták, Brian vagy Jézus ö, megtér egy ö, magánházba, de hát nagyon hamar híre kerekedik, és aztán az egész utcát ellepik, a, a, akik akarnak valamit. Ugye ez egy másik igei rész, amikor a tetőn keresztül engedik le a beteget hozzá, mert hát azért nem csak Orbán Viktorhoz nehéz hozzáférkőzni, már kiváló a sajtósa, de hát azért a Jézusa se. Egyszerűen, értsétek meg, azt, azt lehet olvasni, hogy napnyugta után, tehát már befejeződött vége a napnak, elkezdődött a, a, a menetelés, az egész város ott tolongott az ajtó előtt, Hát most azért mondom, hogy a geci után nem tudom, hogy általában hogy lehet csúnyás szavakat használni, de a Brian életében azt mondja Brian, hogy menjede, Gapi! És euh, azért euh, nagyon érdekes és szép ez a rész, mert euh, itt tetten érhető az, amiről a teológia oly sokat vitatkozik mindenféle formában, hogy mennyire ember, mennyire Isten, milyen értelemben ember, milyen értelemben Isten, hogy választató -e szét, vagy nem egyrésztről biztosan állíthatjuk, hogy Isteni természetére utaló jeleket tesz. E és ezek a jelek arra vonatkoznak, hogy ő jó. Ez, ez fontos, Antikrisztusra gondoljatok, meg Orbán Viktora, meg Simískára megesen, hogy, hogy az, hogy valaki milyen, az legbiztosabban. E a cselekedetei következményeiből lehet megítélni. Tehát az, hogy egy mer, és ez szintén bibliai idézet, hogy a jó fa gyümölcseiről ismerszik meg. Ö, rossz fa nem hozhat jó gyümölcsöt, vagy jó fa nem hoz rossz gyümölcsöt. <kül> Morális téren is, bármilyen téren is használjátok ezt a gondolati konstrukciót meglepő módon ö, nyilvánvalóvá válnak a dolgok, tehát nem a szavak, hanem a cselekedetek számítanak leginkább. Ő pedig két olyan dolgot művel, amihez hát nagy valószínűséggel természet fölötti erő is kell, vagy talán nem kell, de mert az, hogy gyógyított betegeket, mondhatjuk azt, hogy a, nyilvánvalóan ő is ismerte a placebo elméletet, tehát ha a beteg hisz az orvosában, akkor sokkal nagyobb az esély a gyógyulásra. Nyilvánvalóan tudotta különféle Természet és egyéb gyógymódokról, tehát értitek, hogy valaha béres csepet csodának tartottuk, ma már rognak tartja a világ, ez nagyon vicces, akkor a másik úgy ördögöket űzött, tehát a test és a lélek elhárítatlan akadályaival is tudott mit kezdeni. Majd erre hivatkozik, amikor János keresztül János a börtönbe kérdezi, hogy de biztos, hogy ő, az biztos, hogy ő, az kérdezzétek meg tőle, és ő azt lesz, hogy vissza, hogy, hogy hallgass meg, nézd meg, mit mondtak az emberek pont ezekre a gyógyulásokra és ördögüzésekre vonatkozóan. De nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy most fejeződik be, tehát meggyógyítja őket, kiűzi a lélekből a a skizofrénnel, a pszichopatával empatikusan foglalkozik, és nem engedte őket szóhoz jutni, mert, mert tudták, hogy kicsoda. Tehát egyrésztről nyilvánvalóan, ha gono, ez a, a korábbi vasárnapból tudjátok, hogy a megszállt lélek úgy kiállt föl. Tudod, te vagy az Isten szentje? És ö, ez teológiai bizonyíték. Ugyanígy nyilvánvalóan ezek a lelkek is ha most uh, transzendencia szinten azonos szinten mozgunk, tisztában voltak azzal, hogy kiűztek ki őket, nem ez az érdekes mozzanat, és itt jutunk el már megint Orbánhoz és Simicskához, hogy uh, nem engedtőket őket szóhoz jutni, tehát nem piár és nem uh, né népszerűségi index felhajtó szerepe volt ezeknek a gyógyulásoknak, uh, sőt, azért se engedi mert tudja, hogy kimért az idő és az út Jeruzsálemig, tehát még be nem teljesedik az a ív, amit ő végig akar járni, addig nem terjedhet el, hogy kiről van szó. Nagy valószínűség szerint, hogyha ez hamarabb hírét veszik, akkor kajafásék és a rómaiak hamarabb együttműködnek, hamarabb nyírják ki őt. Másrésztől azt is lehet mondani, hogy aki csodás módon gyógyít, mindezt stadionokba teszi, mindezt médiafelületeket használ hozzá. Jól néz ki? Vasárnapi keresztények! Énekeljük együtt! Hogy, hogy az nem valószínű, hogy a jótól származik. A jó titokba jó, a jó örül a következménynek, és nem érdekli a, a róla való gondolkodás. Nem akar bármi többet szerezni belőle, mint az, hogy a beteg meggyógyul, mint hogy a, a, a lélek kimegy. E még izgalmasabb, egyre inkább realista kemény szövegeket olvasunk. Hajnaltájban, tehát ebbel telt a, az éjszaka, amikor még sötét volt, tehát ö, nem lehetett rendesen jól látni, Jézus kisúrran ö, milyen önző dolgot, mivel önző dolgot imádkozik. Azért önző dolog ez, mert isteni és emberi természete szinte kezd megfogyatkozni az, az emberi nyomorúság kín és múhóságlántán, ezt föl kell tölteni, tehát nem csak az elektromos az autókat kell föl nem csak a pálinkás bútykors, hanem a lelket is föl kell tölteni, és azért megy ő imádkozni. <kül> Nehezen tudnám elmagyarázni nekik, hogy miért ilyen fárasztóak, de hát mondom nektek, hogy nem csak keresztény testvéreink, anyánk, apánk, fiaink is rendkívül fárasztóak, önmagunk is rendkívül fárasztóak vagyunk. És én, én, például ha én lettem volna megváltó, én nagyon rossz megváltó lettem volna, mert megjelenik Simon és társa, hát úgy elhajtom őket komolyan egy rakétapisztolyal, hogy és akkor mi, mi, mit mondanak? Mindenki keres? Hát a bügyös, bla, bla, bla. bla, bla, bla este óta nyomom, este óta 7-8 óra óta állandóan hozzák tökéletes, sikeres, és akkor avval jönnek, hogy mindenki keres. Tehát ha hajnal hatkor, kor becsöngetnek hozzátok, és valaki azt mondja, hogy téged kereslek, azért azért biztos, hogy van két-három kérdésed arra vonatkozó. Most? Miért? Ö, igen, ilyen az ember, olyan, mint a gyermek. A gyermek is tulajdonképpen nem fogja föl, hogy két beteg gyerekkel küzdködünk, nagyon jól vagyunk, de mondjuk azt, hogy, hogy tényleg, tehát jó, hogy nincsen oldalfegyverem, mert van olyan pillanat, amikor magamat főbelőni, már annyira fáradt vagyok. Mindenki keres, és itt van egy érdekes mozzanat, ami, amivel szemben ellenáll. Nem azért jött, nem azért jött, hogy béres csepp legyen. Nem azért jött, hogy állati jó fej legyen. Menjünk máshová. A szomszédos helysébe, hogy ott is hídesem az evangéliumat, azért jöttem ki. Igen, ez a... Nagyon hogy nehézé válik ez a kérdés, hogyha a célt össze kell egyeztetni például a, a környezetemmel, mondjuk a családommal. Nem lehet a... a... A talent, mondjuk, mondjuk azt, hogy valaki tehetséges, talentumai vannak, és mégsem érvényesíti ezeket, mert a feleség állandóan veszekszik a nagyobbik gyereke füves, a kisebbik meg a belépett a jobbikba, és emiatt ö, ö, ö, nem lehet azt mondani majd a végén, hogy figyelj, borzalmas volt, uram, a, a, az egyik fiam füves, a másik jobbikos a, a feleségem meg állandóan mint egy papagáj, mert ö, mert Jézus is elviselte, és ennek ellenére ment tovább, ment tovább azon az úton, ami végül is a halálát jelentette. Bejárta egész Galileát, tanított zsinagógákban ördögözöket űzött ki. De a történet elején vagyunk, egy hál' Istennek a centrális médiatér, se Orbán Viktor, se Simicska nem szúrta ki még Jézust. Ennek örömére. És aztán át is megyek a, hát a fő témám, nem igaz, mert ez, a, ez, volt, ez volt a fő téma, a többi az csak habogás, dadogás és locsogás lesz. 0 35-39, és az egyik kedvenc zenés szemet fogjátok hallgatni, nagyon szeretem a spanyolajkú németeket, Axel Krüger. is kezdjem. Hát egyszerűen néz, például a német hírjűnökség azt jelenti, hogy 50 ezer halott van Ukrajnában, és tényleg ez döbbenetes, és jobban elhiszem azt, mint hogy 5000, de most ne foglalkozunk egy picit a világgal, hanem húzzuk magunk alá a bilit, a magyar bilit, mert bele kell nézni, és két, három, négy zseniális szereplőt látok, de ebből is kiemelkedik Lajos, Csimiska Lajos, aki gyakorlatilag egy-két nap alatt megtermékenyítette és megváltoztatta a magyar újságírást. A, ö, hihetetlen egyébként a tempója, ha belegondolok, hogy másfél nap alatt az összes létező médiának, amíg fölhívta őt, legyen ez a Gabi Mami horgászközlőny, annak is adott, és hát repentek a mondatok. Ezekből a mondatokból különböző területeknek adja, itt felírtam, hogy index, origó, narancs, de hát szerintem most nem érdekes, itt a forrás, higgyétek el, hogy na, pontosan veszem át. Például olvastam ezt a mondatot. Tavaly áprilisban a választások után leültünk, és elmondta az elképzeléseit. Ennek a részleteiben nem fogok belemenni, pedig ez engem érdekelne, de nem tetszett a dolog. Én erre azt mondtam neki, Viktor, hogy ebben én nem akarok partner lenni. Azóta durvultak el az események. Hú, azért ez a mondat, hogy nem akarok partner lenni, utána szerettem volna látni a Viktor szemét, vagy, a, vagy őket egy pillanatra. Még egyet. Én még akkor nőtem fel, amikor, amikor itt Szovjetunió volt, egy helyen is egyszerre nőttünk följé, és nincsenek jó emlékeim a ruszkik magyarországi tevékenységéről. Nekem sincsenek. Finoman szóva, nem tudok határozott különbséget tenni az akkori szovjetek és a mai orosz politikai viselkedés között. Én se. De nem, ne, hogy azt így, át, így, így értek, hogy puszilom csak mondom, hogy mivel értek egyet de ez kurvára nem volt benne ebbe a szövetkezésben, hogy felépítünk helyette egy másik diktatúrát, ebben én nem vagyok partner. Lajos, melletted vagyok melszélességgel, de azért ez a mondat egy kicsit biceg, ebben én nem vagyok partner. Azért mondom, hogy ez nem jó kifejezés, mert amíg a pénzedet nem akarta elvenni, addig partner voltál emlékeim szerint elég sokáig partner volt, amit több, több éven 8-10 éven keresztül a Bibó kollegium óta partner voltál abban jó, jó még jó hiszemű vagyok és nem gondoltál arra Lajcsi, hogy ez diktatúra lesz ilyenkor mondom azt, hogy sajnos a pénz nem elég, mert a tudáshoz agy is kell tehát észre kell venni, hogyha valaki diktatúrát épít É, és nem akkor szerintem, amikor ez a diktatúra már minket kezd el, nem akarok csúnyán beszélni, piszkálni, de nem ezt a szót használtam. De. Ö, vannak olyan részek, a, a, amiket hát ö, azért bírok, tehát az, az ember pasi legyen pasi. Az árulóknak szavaz. akit kell még, az kibaszom mostantól csak a saját embereimre támaszkodom. Liszkai közölte, hogy leszeretne lesz mondani a főszerkesztőségéről, ezt én el is fogadtam, aztán a sajtomban láttam, hogy az egész menedzsment felállt. Ö, az árulóknak szevasz, igen, igen, igen, azért ebbe van valami kétségtelenül, ö, még az árulókat is nehéz pótolni, hát értétek, hogy Júdás kivel lehetett volna kicserélni, vagy a Liszkait kivel lehet majd kicserélni, ez a jövő ígérete lesz, de hát Anyám csak legyintetők, ő nagyon szerette ö, olvasni a Símisika birodalom termékeit. Mindig figyelmeztettem arra, hogy ugye tudod, anyukám, édes anyukám, hogy te kinek a. Nem nagyon hittel most, most mondta, hogy kisfiam, igazad volt. Persze, hogy nem tudnak különbséget tenni a, a, a, az emberek, hogy ki is beszél. De abba biztosak lehettek, hogy egyre kevesebben fogják értelmezni és és kritizálni Orbán Viki a felcsúti parasz fiú mondatait, mert most már a monolitikusságot a saját területén belül is szükségesnek tartja. Na jó, még nem menjünk be az elemzésbe, mert jók itt a dumák. Azt mondja, sose kértem olyat, hogy Orbán családját támadják. Mert ugye, azt mondta Bajer Zsolt, Púszi mackó haverom, szerintem laza náci, de most levene törődjünk. Simicska csütörtökön összehívta az embereit, és bejelentette neki, hogy 180 fokos fordulatot vesz a média birodalma, és hogy innentől Orbán Viktor személyét, gyerekeit, feleségét és egész családját kell személyesen támadni, hogy ez volt az a morális indok, amire ők fölálltak zavarban van az ember, ugyanis ilyen mondatot, hogy sose értem majd, hogy Orbán családját támadják, nyilvánvalóan látom azokat a kéréseket, amik nem erre vonatkoznak. Szerintem annyira hülyék jobb oldalon, hogy azt hiszik, hogyha így beszélnek, abban nem leplezik le magukat. Onnan tudom, hogy teljesen idióták hülyék, mert tegnap is belenéztem, a, és még mindig ott ül Rákai Filip mellett a Csiszár Jenő. És tényleg, egyáltalán nem zavarja őket, hogy az intendáns ott ül a, a zsüribe. És akkor rájöttem, hogy azért, mert szerintük ez nem probléma. Ö, sze, valószínű hogy a Simiska se érzi, hogy tulajdonképpen egy független szabad sajtóban a tulajdonos persze kérhet ezt, az, de hát a legjobb, hogyha soha nem is szól bele. Szerintem nem is nagyon szólt bele, de azért ez a mondat, hogy sose kértem olyat. Mit kértél, Lajos? A másik, hogy... Egyébként azt megmondom, meg, meg én hiszek a Sibincskának, elhiszem, hogy ő sem személy, sem gyereket, sem feleségét nem akarta támadni. Nem is kell. Ráhel magát teszi tönkre, meg ez az egész Orbán család magát nevetteti ki. Majd lesz egy íráson, felolvasom, és abból világosan látni fogjátok, hogy mi a bajom Ráhel apukájával. Izgalmasabb részek. Index. Bár nem fél, hogy lelövik, de nem is tartja lehetetlennek, úgy mondja, mit tudom én, kinyírnak, lelőnek, elüt egy autó. Ez annyira igaz az a mondat, hogy a Ausztriába, amikor szánkózik, egyébként ezt is próbáltam elképzelni egyrésztről, hogy nekem tetszik. Tetszik, hogyha valaki ilyen nagy menő, és azért nem dobja el a szánkót. Mindenki ilyen, mit tudom én, motoros, hó motorosra ül, vagy valamiféle ilyen, új, új, új gazdag baromságban ő azért a szánkó. Hogy rendőrű az őrizet mellett szánkózik. Ö, hát hadd mondjam el nektek, magyarok, csak ezt majd nagyon halkan mondom, nehogy meghallja más is, hogy egy csomó embert lelőttek, itt megkinyértek. Csak nem akarom azt mondani, mert biztos beperelnek, vagy nem tudom milyen álló van, itt jogállam van, de biztos tudjátok, hogy a Veld 2000, vagy ö, hogy volt, aki ment be a rendőrség, és a infartus kapott, ugye tudjátok. miért mondt ezt a Simicska? Lehet, hogy embereket előtnek, lelőnek, infartus kapnak, lehet 2000, nem mondtam semmit. Ö, de közben azért tökös, tökös, tökös ez a Lajos, amíg én vagyok, minden van, folytatom a harcot, kibaszok mindenkit, Ö, tulajdonképpen már azt mondanám a Hagakúra alapján, hogy nem is tehetsz nagyon mást, most már azért a, a harcosságod, a becsületed és a szívosságodat is próbára kell tenni rossz hír, hogy a shakespeare drámák szabályai szerint ö, szerintem a késeket ö, majd pont az a ö, Csermely Péter, Szabó, Anett meg mások fogják belé szúrni akiket eddig tápláltál a legkedvesebb Fánya vagyok, most már meg kell mondanom A Gravitációs Gábornak Széles Gábor a, a Facebookon Kedves barátaim Megengedhetetlen számomra, hogy azok a jobboldali médiások Akik most bizonytalannak érzik a jövőjüket <gül> adjak már meg Én Nekem a jövő legalább nem bizonytalan Itt, itt ülök a hegyen Édes testvére emel, akinek szintén ugyanolyan leharcolt arca van, mint nekem, azt se tudjuk, hogy mi lesz holnap, nem azt, hogy mit tennénk. Na de azért mondom, aki bizonytalannak érzik a jövőjüket, Gábor, a te jövőt biztos. Remélem, hogy azok a hirtévések, aki valamiért nem találnak közszolgálti médiák felé megfelelő utat, azokon ne próbálnánk megsegíteni. Természetesen ennek mások oka az elismerésem az eddigi szakmai teljesítményüknek igénye nélkül ilyenek tartom a célpont, komplex táblát, Csermely Péternek, mind a hírtévének, mind a magyar nemzetnél nyújtott teljesítmény, Szabolnek, műsorvezető, respect, respect. Ja, azt tudjátok, hogy a papdányi dánielt most már lehet úgy hírni, hogy hírhamisító? Ma, független magyar bíróságnak, respect. Erről Arról a terület, területről beszél ez a nagyon gravitált Gábor, hogy ö, ö, ez a szakmai munka, meg ez a és kimondta a magyar bíróság, hogy papdánni erről, ha azt írják, hogy hírhamisító, akkor ezt ő kénytelen viselni. Hát, euh, kapu a kapuk tárva. Abba bízom, nézzétek, én, én, az engem az a történt, az annyira nem láz meg, meg nem. Telefon, telefon, hoppá, haló. Tisztelet? Uh -huh. Tisztelet? Tiszteletem, szervusziból Langmáranikó. Szervusz. Küldtem számot. Köszönöm. Hát köszönöm szépen, nagyon örök neki, már csak azért is utána beszélek a Simicskáról. <gül> <gül> nem azért, hogy keketkegyek, hanem azért, jó. mert egy másik olvasatát adnám neked. Igen. Érdekes képzeledelmé, régen nem is ismertem a legzepenint, ugye? mi Nyusika megmutattak latinból, uh -huh. akkor szakra jártam akkor megint megbuktam, tehát szóvalmam sem volt a hádrokról, mert úgy éltem, mint egy igazi kék és képzeld el, hogy a haverjaim bemutatták nekem, és azért ültem, nagyon-nagyon szépen köszönöm, én is tiszta széve gondolok rád, és nagyon hálás vagyok, mert képzeld el, hogy ma este lesz a Retro Rock műsor, és kértem a Robert Lenter és a Jimmy T. egy gyönyörű számot, azt pedig én küldöm neked is a hallgatóknak, az a címe, hogy Tervé Tu hogy ne, ezt... ne Hát akkor majd hallgass meg is, kéles. Drága Tibor, hozzászólhatnék -e ez a... De, mondja, mondja. Igen. Szövetkezőt szeretném neked mondani. Én elolvastam mindenféle újságot aznapig. baloldalit, szavát, ezt azt minden fiszfasz. És azért egy dolog nagyon elgondolkodható, vagyis egy másik tesztúrába helyezi ezt a töltetet, aminek alapján azt lehet mondani, hogy a Simiska egy genyó. Hát persze. Nem neked ez Mert a középen keresztül te is Tudom, Tudom, hát nem mondtam azt, hogy nem genyó, persze. Beruházásokat nyert, ugye? És rengeteg állami földet kapott bérben. Igen. Hát hol a hermeneutikai titok, ami inkább nem tudom, hogy minek a titka. Tehát a, a, a mondjai mögött van egy nagy gebasz, már mint számomra a nem értő számára, és hozzá, hogy itt a, az új reklámadónál, aminél ugye a Sávos ter egységesen 5% lenne, és így a nagy cégek többet fizetnének. Igen. Ő nagyon nagy békát kellett, hogy lenyeljen, mert ö, ötször több pénzt kell fizetnie, mint eddig, kiszámoltam egymilliárdos teher Igen. nyomnál válik. Most, gondold, de, rága tibikén, bocsánat, most nem kompromitálni akarsz. Ne, nem, nem gyugodta a nem tibikéz nem le. Szertek. Most a 100 milliárdból kivonunk 1 milliárdot, még mindig csak 99 milliárd marad. Tehát én, úgy is lehet értelmezni a jobb oldalon, ugye, hogy itt arról van szó, hogy berágott attól, attól hogy ezek a... Nem az ennél súlyosabb a helyzet. Észrevette azt, hogy a... Bocsánat, azért ennél súlyosabb a helyzet, mert igen. észreveszi azt, hogy a barátja a közszolgálatiság tehát adófizetők pénzéből, ami kimeríthetetlen uh -huh. gründol egy központi média nem is tudom, televényt míg őt kiteszi a piaci viszonyok közé tehát azt is lehet mondani, hogy csak időkérdése mikor lesz vég a Simicska féle média birodalomnak, tehát az alapvető funkcióját, ami mondjuk, hogy, azt mondja, hogy a Simicskának adták a a Fidesz média felületeit, ezt, ezt most elvették tőle. Tehát nem, nem tisztán pénzkérdés. Uh -huh. Hát akkor örülök, hogy egy kicsit közel kerültem az igazsághoz, de megfigyeltem, biztos én mert sok dologban úgy vagyunk, mint a, azt hiszem, hogy a fauszban van egy ilyen példázat, vagy a pergűnben, nem tudom, te szerintem jobban tudod, hogy a hagymát elkezdik bontogatni, és akkor a hely alatt van hát egy másik, és megint, és megint, és a végén nem tudja az ember, hogy hova, tehát minden textúra mögött van egy másik történet, és tényleg, hát ezek nagyon bonyolult ugye. Nekem megmondom, hogy szintén nincsen rálátásom, viszont nagyon örülök, hogy ezzel a számmal föl tudod oldani a bölcsöt, úgyhogy részemből rá, nincs fáj <gül> <gül> Fog tudni számítani a jövőben, és még annyit szeretnék mondani neked, hogy a. vagyis tőled kérdezni, hogy láttad a dal ugyanazmal a című filmet. Ugyanaz, vagy mi? A, hát a... egy koncert Mert otthon megvan VHS-en? Megvan otthon VHS-en, mondom. Á, ah, de. Hát akkor most rosszállottak nagyon. Nyau, akkor véges volt. <gül> Nem csak vicceltem. Köszönöm szépen, akkor búcsúznék. Nagyon örülök, hogy sikerült telefonálnom. Te tudod szerintem, hogy miért. Hát sokan tudjuk, amit tudunk. Szeretném megkérdezni, hogy a következő alkalommal érdeklődhetnék egy kafai paraboláról. Nem. Igen, i igen, igen, de akkor majd be kell avatni a hallgatókat, mert nem lehet ez magán jó, jó. szerű, hanem Éppen akkor publikus. Csókom az egész családodat. Nagyon örülök, hogy hallgathatlak, hogy egy korban éljünk, egy apokaliptikus korban ugyanolyan szörnyű díszetek között. Hát ez jó, de egy helyre megyünk Én nyugi. A jóságodat és mindent. Szép Köszönöm szépen, Szia. Köszi, hello, hello! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Akkor szerintem mielőtt felolvasom az, az írásomat, aztán persze majd hívom barátaimat, eh, a véleményemet Pajzsmiki eh, felvétele fogja kifejezni. Cseppek. A múlt hét súlyos volt, és következményeit sokáig fogjuk viselni. Egy biztos, a magyar média szabadsága hatalmasat lépett előre bele a szakadékba, és ma már olyan szavakat lehet büntetlenül leírni a miniszterelnökről, hogy Geci. De nem a geci szeretnék beszélni, illetve. Igen, de nem úgy és nem azért. szerzőzavarban szerző van. Mielőtt vizsgálnánk a simicska féle közéleti... És most egy meghallgatva nem ezt, te nem tudsz valami szépet csinálni? Be, be, be, be, be, be, de valami... Csináljak szépet? Igen, szeretném. Pazs, ja, itt kapcsolt ki. Valami beszólt az itt ez fantasztikus, ez nagyon jó, ez nagyon izgalmas. Azt mondod, hogy megkekelték az adást. Segítség, segítség, bajba vagyunk, na! Tehát, mielőtt vizsgálnánk a simicska féle közéleti nyelvújítást, Röviden, de had legyen szó fontos dolgokról is. Nem multikulturális társadalmat építünk. Nyilatkozta egy hete egy frankfurt újságnak, frankfurt elmennet Orbán Viktor, akinek ugye csodálatos tulajdonsága, hogy soha nem hazudik, és lám ebben az esetben sem olyan nagyot, hogy azt észre kéne venni. Bocsika, valahogy elfog a vízketegség, amikor többes szám első számot használ vezérem, bár tudom, hogy a király többes szám uralkodásának isteni természetére utal, vagyis nem akar ő semmi rosszat, csak tiszteli önmagát. Ami még ennél is rosszabb, a vértőnő őszinte és egyes szám első személyben vállalja a Magyarország problémáinak megoldását. De most sem a nyelv a lényeg, hanem amit mond. Főleg azért, mert korábban ő mondta, hogy ne azt figyeljük, amit mond. A vaszkópi ez a Viktor. Mert hogy a norvégok is kifigyelték kispályás technikáját, szeret játék közben szabályt változtatni. Társas játékban a gyerekekre erre azt mondják, hogy Csalás! A felnőttek szájában ez másként hangzik Láss Simicskát. Vagyis a kettős beszéd és a sok értelmiség helyett átváltott konkrétba, és pont azt mondja, amit gondol és hisz. Mindezt akkor teszi, amikor már senki nem hisz neki baráti köréből, még jó, hogy ő magában nem kételkedik. Talán emiatt is döntöttem a multikulturális Szerbia mellett, mert azt gondoltam, hogy ha már ilyen kaki a helyzet kicsiny hazámban, legalább a gyerekeimnek legyen jó a córezben. Abszolút meg vagyok győződve róla, hogy pedagógiailag és szellemtörténetileg is az a helyes, ha gyermekemet sokféle hatás éri, vagyis a multikulturális társadalom éppen megfelelő egy keresztény ember gyerekének. Nem is csalódtam. Szerbiában a zenei kultúra magából vasztja a magyart, a balkánt, benne a cigány, vagy a turba el ne feledkezzen. Lenkívül büszke voltam Bencére, amikor a kevert óvodai csoportjában a Mikulásnak Rillus Vilmus egy dalát, az igazi férfit elénekelte. Na, ott és akkor jó volt magyarnak lenni? Kár, hogy öt percig tartott. Na, ez az igazmondó felcsút is rász meg papírba mondja, hogy az ő Magyarországában nem lesz multikulti, hanem egységes magyar kultúra is tudat épül. Merkel meg jobb, ha a liberális gyökeret nem erőlteti, mert azt mi nem fogadjuk el. Megint nem tudom, kire gondolt. Kihez beszél most? rossz hírem az, hogy pont most nem hazudott át Azért az érdekes, hogy Simicska lemaradt a saját történetéről, Viktorról. Másképp Érdekes, hogy ilyen későn vette észre, hogy gáz van. Vajon miért gondolta azt, hogy a totális és monolit diktatúrára törekvő Viktor meg fogja tűrni a hatalomban bármilyen címen is? Bocsánat, illetve semmilyen címen, mert Simicska más, mint Viktor. Azt hitte, hogy szövetségesen meg fogja bocsájtani másságát? és így nevetni kéne, hogy ha, -ha, ha Ilyenkor persze jól jön a latin interpáresz. Demokraták között ki a legelső? Július Cézár, vagy Simicska? A hatalom mindig pénz. De a pénz meddig hatalom? Ki a geci? A miniszterelnök, vagy annak a haverja, aki például az APECH-et, ma NAV, vezette? Illyikó asszony cégét? Júj, Tényleg nem egyszerű a kérdés. Nem baj, forgószél és gravitáció, Széles Gábor megoldja a média szívét kitárja, mert mindig is ott volt benne egy angyal szíve és bátorsága. Még jó, hogy a megmentett megélhetési újságírók a lelkiismeretükre hivatkoztak, amikor végrehajtották a morális lázadás parancsát. Két tejem sincs arra vonatkozólag, hogy Simicska ebben igazat mond. A modernkori maffiállom magyar drámájában meg van az első, igazán tragikus hős, aki egyben áldozat is. A kérdés már csak az, hogy simicskalajos lesz-e Dugovics Titus, és pusztulásában magával rántja-e valamikori barátját, ma halálos ellenségét Viktort. A stadionok mélyén megszólolnak, fészjóslóan a kürtök. Ja, még valamit. Tudod, mit nem bírok benned, Viktor? hogy nyugod ezt a dumát a multikultiról, mennyire nem bírod, meg te a kolbászos pálinkát szereted, közben ráhel lányodat, a liberális és multikultis Svájcban nevelteted. Ez is kell némi egység. Tényleg pont ebben gondoltam benne, hogy egyrészt persze megteheti, de nem veszitek észre. Nyomja ezt az egységes, nagy, arhaikus, nemzeti magyar kultúrát, közben pedig tolja ki a pénz Svájcba, és, és törődik ő azzal, hogy a lánya azért megfelelő képzés. Ő is kapott megfelelő képzést. Ő persze már nem beszél annyit a soros ösztendéről, meg hogy azt az egész, hogy elindulhatott valam, valamerre, hát aztán a, annak a liberális kis mocskos tőkének is köszönheti, aminek ő a haszonélvezője volt. De jó-jó, az ember változik, megváltozik, fölnő, megismeri Istent és Áder Jánost, és onnantól kezdve más az élete. De ez a ráhel, ez ne, nehéz lesz ezt kizuncsízni. Tényleg, Svájc? Viktor, ott legalizálták a füvet, ugye tudod? Nehogy ráhel szívjon egy deket, mert nehogy úgy, nehogy úgy állom, mint topika. Azért van, ha van ebben valami tényleg mélységesen is nagyon undorító, az, hogy ő, nincsenek semmiféle szinkronba a szavak és a cselekedetek. Továbbra is azt mondom nektek, hogy ne a szavakat figyeljétek, hanem a cselekedetek gyümölcsét. Az elfogja dönteni, hogy az jó vagy rossz. Azt is mondhatnám, hogy Orbán Viktor helyes és jó döntést hozott akkor, amikor a liberális, multikulturális Svájcba nevelteti a Ráhel nevű gyermekét. Ennek a gyümölcse megszületik és Ráhel boldog lesz. De, de, de most jön a, a hírek és a szünet és a zene és Axel Krüger egy kis türelemre és nyugalomra, és Axel Krüger van szükségem, hogy ne hányok bele a mikrofok.